Досить далекі від істини. Людський розум просто неспроможний збагнути велич космічних відстаней. Навіть світлу, яке поширюється так швидко, що деяким народам потрібно не одне тисячоліття, аби зрозуміти, що воно все ж поширюється, навіть йому потрібен час, щоб дістатися від однієї зірки до другої відстань від Сонця до Землі, світло проходить за вісім хвилин. Але йому потрібно. Ще цілих 4 роки, щоб досягнути свого найближчого зоряного сусіда Альфи Проксима. Щоб досягти протилежного краю галактики, наприклад, Демограна, світлою потрібно ще більше часу 500 тисяч років. Офіційний рекорд серед космотуристів для подолання такої відстані 5 років. Хоча навряд чи ви встигнете щось подивитися. Путівник по галактиці для космотуристів запевняє, якщо ви зробите глибокий вдих, то зможете протриматись у відкритому космосі 30 секунд. Далі, щоправда сказано, що ваші шанси бути врятованим випадковим кораблем за такий короткий час дорівнюють 1 267 709. Це число зовсім випадково, Є номером телефону однієї квартири в Віслінгтоні, куди Артура якось запросили на вечірку. Там він зустрів дуже гарну дівчину усі спроби зблизитись з нею з кінчимись невдачею. Зрештою, вона пішла з якимось випадковим гостем. Незважаючи на те, що планета Земля з Віслінгтоном і квартирою з телефоном перетворилася на порох, не варто журитись. Всі ці і багато інших випадковостей стали причиною того, що через 29 секунд Форд і Артур були врятовані. Розділ 9. Комп'ютер захвилювався і пробуркотів щось невиразне, відзначивши, що вихідний люк раптово відчинився і одразу ж зачинився без причини. Це трапилось тому, що причина подалася обідати Посеред галактики утворилася дірка. Вона була тривалістю в соту долю секунди завшишки у якийсь дюйм, а завдовжки у багато мільйонів світлових років з кінця в кінець. Коли вона закрилась, із неї висипались і попливли попливив всесвіт паперові ковпаки і різнокольорові повітряні кульки. Вивелила команди із цими біржових маклерів. Кожен не вищий за три фути, всі вони... Віддали Богу душу, хто від задухи, хто від здивування. Дірка вивергнула смажну яєшню із 2 мільйонів 390 тисяч яєць. Величезною тримкливою горою вона матеріалізувалась посеред спраглих від посухи земель – погриля, що в Банзельській зоріній системі. Племена погриля повністю вимерли від голоду за винятком останнього погрильця – який помер на кілька тижнів пізніше від надміру холестерину в крові. Дірка за якусь мить призвела до незворотних наслідків, як у минулому, так і в майбутньому. Так у далекому минулому вона розтрощила жменьку випадкових молекул, що вільно дайфували у стерильному космосі. Від удару вони сплелися в чудовнацькі комбінації, які досить швидко навчилися відтворювати себе, Чим завдали великої шкоди усім планетам, що траплялися на їх шляху. Так зародилось життя у Всесвіті. В несамовитому танку закружляли п'ять ірраціональних мальстрейміу, які викинули на світ Бруківку. На Бруківці лежали Форд-Префект і Артур Дент. Вони дихали, як дві напівдохлі риби. Ну, ось... Прохрипів Форд, мацаючи ногами бруківку, що мчала крізь невідомість третього ступеня. Я ж казав тобі, що знайде якийсь вихід. Так, погодився Артур, казав. Чудово я придумав, сказав Форд, перескочити на корабель, що саме пролітав поблизу. Реальний Всесвіт унизу застогнав від болю. Незлічена кількість уявних Всесвітів, мов чередагівських архаїв промчала крізь реальність. Перевісне світло вибухнуло грудками з сирного пудингу, розірвавши тканину простору часу. Час роздувся, матерія згорнулась. Кулька із виграшним номером закотилася у щілину. Не треба вдаватись себе Генія, сказав Артур. Не треба.